ما بات النخير الحديث كتاب الله ورسوله عليه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاه الاسرع تعجل وتؤخر صلاه عصر محتكولدي كرساكولدي صلاه عصر کی یہ پوری اعتبار اعتبار دے وقت مشتركات عصر رضو خشتی کنانی مالک <سؤال> رحمه الله اما اغداع در صلور قاطع وقت مشترك وی بعد بار مدشنید دویم اختلاف پا آخر وحقی مثل اول دیکو مثل سانی دید دان پاول وحقی دید جمعهود پا دیمان دیده که یو راه سته مود امام ابو حیفہ دوا قاله یی جمهور ته کې د مثراول نه د هم کول د مثسانيه دا دین کې دې بیانای دا فی اول زیاد مثسانيه د وقتول ته تحقیق نه بلکې مونږ په راجح دی کو په وخت اخر امام ابو حنیفر احمی اللہ <سؤال> کی دنمان دے تاہید تر اسپرار اپوڑی کچھر حد اسپرار تورسد دے مکروکیی اسپرار نرسد تر غروب پوڑی مکروکی دے غروب پٹیم که بے منکیی لعصر یوم دے نور پرنمان دے تاجید اولادی موسانی پدی مقام کې متعدد رویتون اخلقی داول رویت چیده دانس تیده دانس در رویتنا تعجین معلومیی زکر چل فاز داش را جی دانس ما کانا حدونا شد تعجین لی صلاحة دل فیمی رسول اللہ صلی اللہ وسلم این کانا عباد رجولین من انصار دارن یقینا یدا دغه خلونه دا صرنه په کوټ کې د دې دوه خلونکو ډیګه من ماجد رسول الله اسلام د ابو با الا ابو ابن عبد المنذر یدا پرشت په خپلوان د بنی امر ابن اردم ذم ابو عمس ابن جبر قدام احد ابن حارث دې ذکر کجدا چې دا د بودا په کباوځو دا دا مسوبني حال شو دې ونه چو سمينه کاناله یسلم یعنی ما رسول الله اس کا معصر سم ایت یعنی قومه اللهم صلوا ها او بلالم نو کړ د عمر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم کو د تکبیر رسول الله پرستان دي ها د وځه دوخته کو رسول الله السلام دې ماجی ګان مون لا نام مصطفل <سؤال> روان دي چې دا قرائن دي د تعجیل و العصر تاسو دا دا بیا یاد کو مصطفل روان دي چې دا قرائن دي تاسو اوه یو اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه او تامن استه دومرو وی او خلق ما الدموت نور بوجتو دان دانا سرویدیت عظیم مجنی او بابا نام از بايزه یالا چې پاو خاطر و بهما قدر غریب و ا خلوق قواجی و هم بارو چتیا لغه ها او یتان حجایت حنا عملو غدین قال حضرت عبد الله قال حدثنا عمرو الأبي الذي قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن مالك الازدري الذي قال عشرة اشهر قيوما ثم ادروا الى قومهم دروس الى في تبو لهم فضلوا منهم الاوزق فصانوا فخرجوا من تلك الى الى الذين بدلناهم ثم هم مرجع متاع الى فاجيانه تمامين قال الله تعالى جاءت يا ان هذه حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر اي من و نحن نعلم من كفتا د دتم را پارس په دتم را پات دي درتا نروستا دا خال کو به ملکاون او خال کو په وخت مکروه کې مونږه کاو تا پکې مان اخر کو جن ملکاون په وخت سحيح کاو نو رسول الله سلام مونږ کړه مه تلور مله او بین وقت اصطرال لانه اداخل وقت مقروح انه نو وقت صحح حلافات رئيس ده و جناده ده رویتو انه التعجیل معلوم شو فیجدهم لم يصل لها اصلا و نحن لا نعم و منتفت ان ولائک لم يكونوا يصلونها إلا قبل, قبل اصطرال شام فهذا دليل انه التعجیل دینا خطا عجید نونوشا تا عناس تا دیر عویتا خام؟ هانیو برغویت تا غدا رین واما مارو مع نبی اسلام سمنات یلوالی وشمس موتتا نشوه لیچن نور خلافتی وطنو وچاتو لیکن حد اسپرار کی وکنو دا اوس مبا مپات شو لیکن دا مخکنی چې مونږ باور رسې دو خلکو مون نو کړې افسوس د دې د دې چې لا وخت ما جګر به صحیح پاتم ما نه خدا ما نه خدا فق ییدان تک نو مو اتکه اتن ده و ده رويد کی احتماش تده زهری آنه چه وچه بای خجل شو بایی بنا بر حت تقرید دا دا حدیث دانس دان و سنه مطرب دین و ده محکنو رويد روید او نا خدا مادمی گی چه د دمرا وخت دو سبه وقت ام صعی وو و ده زهری روید دانس نا دان و مستوی شد او منو بی خلاط ما روید اسا <سساق> کنا عبد الله و اسنا عمرو بلا یاننس تا کتا ټول چناکل کیدان سندان امام علی یہ دومه مثلا رسم وقت صحیحو ودوری انث روایت بدان امام علی می چې وقت صحیحو وقت مکروه دا کثیر څی کرته ها واشم و ول ترت کو د یو بل اته ڈاغینا تبل چانتی مواد میگیداد ابو اروا رویان جا ابو اروا ابو اروا صحابی دی ایبو اروا ڈای رو رو امر دونکو ځلې ما دې څلګا وړي د څه ما راځي مې دې چې ما آتي څګره ده ځل حنیفاو ون نبرات رمادا د یو وو نوم دې ته بني شم قبولینه قابلان او دې کیمرا ته باندې چې دا دو فرسخه خام مزال دغه په خپل و کنه د فاس په خو خو او خو وقی یو نه کونه شه نناله پیلې و تا دا پیلو په توه غون نو دو فرسخه تک پیلې په دوام منې دا دې درکی تا دا دروانې نو موږ هم چې کلخ خپل خوې کې نظرا گاڑی سفر افتار کے برابر روانی و نظرنا فی دارک وصایا ہم بنا دی دارک پیدا خدا ما دی می گیتنوار غائب شوے او الفاظ داش رجي شمامشي نوچه مش شرار پخشو لخورتاقشو اویا ریادا الحجید انهو گانیاتی اما شما ما تولوغانان تروبا شنس وقت ججونا یکولنای وقا درست بواقع او قبلان تغیب شمتنا پتن لگی شهر حد دیش وراد کداخل شر اوپنو اوز بلل وید گودود ابو مسعود دادرین دی نحو من قال حدثني ماجد اول قال قال خالد قال خالد يزيد قال حدثني يزيد عن محمد بن سعد قال سنهو وذكر صغير يقول اقليم بشير بشير نافذ على ابي مالك الازدوي تسنيت قرطاج وشا شبير ضابط قالت يترجى هي ينتسب منها هذه القبيله التي تدعيها يترغون بالشام فاقر الموافق هذا سيد ايضا حديثا عن الله تعالى بان وَا شَمْسِ مُرتَبِيَنِ عَلَىٰ اَنَّوَ قَلِ كَانَيْا عَلَىٰ اَنَّوَ خَلِ كَانَيْا يُعَفْرِهُ وَا شَمْسَ مُرتَبِيَانِ او نور بوجود و قطع دیل لفست جغور رام مرتفيا ده قرهنر تاجیم ناجیم ده خاص تشده نور بوجود و او بلغ ویر دانسنا قال انه قال بني ممعين عن ابي ابيان عن انس بن الجمال وقال قال رسول الله ولو حلقه غبيل وشيت التوفي من ذا اوقاتي نار غرور دا محلقه لا پر کینه ده تحصیل سرس فین وو خو دا شوی وا چا پیرا چا تر متر متر دښمن شي خو فره خدا فره ها ها د کم ټیکن مالینی د محلقه ټیکن حلقای غورولم دیم موږ هم مخکنیرویتونه همور نور یو کیسه په تنه صاف رالچتا ییدو دیم هم مشتبیر راګاناسنه درین د ویداناسنه چرایې محلق تدینه خدای خدمتولي اوس بړ او ما بین صلات کوماتین تاسو دې جتي کوله په دې درمیان کې موږ ہاں تاخير یې زنا او فکر کې نه یې تاخير محلیق راوی چې پکره غره له حلقله غوښته ده چې نه ده تاخير او بحاش درې کې ته محلیق لفظ ناخو ته تاخير معلمین خدानت مه یوریدې چا غدې ده اشد پزمد تاخير کی که ته محلیق نه تاخير معلمین دغه د بل د رات نه دا معمات ت تاخی د پر باې مومنرو نه بلک مضمومو. دګ مضمومو وای سانان. د دا تایر خو د غغویمللا <سؤال> روولدي د دی نه خوااصله په نفرت کدي چې دومره کغلی چې شي زی شي او پاتې کې د سړی ټونې وي داخوا د حجا مڅ په دوررکو حجا میصبحه دا داخل کو اوانه دا داخل <سؤال> کو ماې نه تعو کو سر چې دا خو د دینه خواڅو په نقصت کېون اويمللا رولو خصه خیر ده تو صحیح خلق نه کنه غوی ملاقات ته او غضب لګاو ځنا یو ساز دا وسا ولکه جړین دا من کا دگی هغه تقضه هه ترانک وی ورهغه و سپدي مور د سیکه ما پسا په کندلې پر شروع کله هغه ځنانه ورته یو وختاده بسپت نودي ميره ورو د شپې ري بستا دم حجای می سخد غیزه اگر دومره رسته کردو چنوار زیده ترسیدارو نا او خوار صحیح تیجید آغا ممنوع دیم مازفاقید منجی رسته کردو خبر پیش ہوئی نا برومایی خاندان بدا چکتو زلیمی که هم آیا ار بارکاتی الهی طرف که اللہ خضاق و تبيث منك ولاد ذكر منك فقل شقدر تغير الشمس ولانت ذلك من راود من في شيء والاولاد منيا الى ماذا هذا هذا هذا ولا في ذلك من الاولين دانت بالياء ولا جاء كم المنافقون في القسم ذا المنافقين قوم موكي والبناء والعبنا في هذا لما جاءت زمن نحمل عام شیمانگ دان من محمول <سؤال> کو ونخجو ووجوهن على الاتفاق <سؤال> ووجوهن على الاتفاق ومن زایر قدر اترق با اتفاق بانیلا سلاح فتواز تضاد نوستش چل کی آوائی کنجر تاخیل مکروح خیما و بیناه الالان عن اناس ها هوا نجل <سؤال> وقت المصطحاب من وقتاً این صلحة پیام هوا ما بینن اولا بجاداً انا سوا فقالاً هارکاً مسعوداً خیر دیکھو محلقنو هم خیر دیکھو خمچل شیئ محلقنو شی ابو مسعود درویت نم داشا انت معلومیی تاخیر بکار فاحش تاخیر بکار دیکھو دا دوم مې مې له وی او نار په کمره کې او ما کې دې وینا چې نو ګما نار په کمره کې چت ولانه او خط له هغه قرص او شمس نه امر قرص شمس دې او خبره پافشاه کو کېږي بل کې روان زو او شمس مرادي نو زو او شمو خبديدي کمرونه دي ماخ محدا دي وال تشيده دي نمنان دي خطر بره دي کمیزروازي کیس محامخوري کنن دي کوم دننه نه نه چې به غونډه کې دي والي د دینه تاجې نمازني ست نمازني هوا او نو په له نو په خط له سورې ته دی نو وګورې سورې ها او دا نه دی یو آیت خدای دې نشي نو د مختیدا دا ماجیګر مخ کې نام ماجیګر رښتو الله هوار وطن دې او معرفت کې دې کول نور په خپل ځی ټکاله شپانه کېدنه او نمبر تازه و ها باقیانو په پاتما باور جواب نه کیدارې من حاله باید بدلې کیږي اګه لما صححت وجهات ما دې لما صححت چې تا ویټ شي و جماعات ما يدل لو الا على تاخير العصر منها يدل لا تغييرها كم چې پتاه یی دې قدان ستويت الا ما قد عرض هو ليكنه مقابل کې ذا ظن تاهير هنقلي ففسحهم نائب جایه الأصر الاصر خودم تاخير الاصر همت حديث شراره كحت اورث نوم ستورشيا الا ان تصلى والشمس بيذا في وقت يوقع بعده من وقتها مدة توقبات قبلها مده قبل تغير الشمس ولو خلينا والنذر کومغان <مانگ> له څو او نظر کو فکر کو نو لکانه تغير صلوات كله حق او اوقات افزن موږ ټولم دای وایو خدا حدیث کو نا نا اتباع کو سیر بدی تنګورو چې الله او فسبق الخيرات نا پیغمله څنګه نقل دي ولکني دوامارو یان رسول الله اسلام مم ماتواتر دي آثار او لا دا وره تاسو صحابه حل می وره ها ڈاکٹر شانٹینہ پدما یې تیر لا کې ورته څنګه او تراس او یې کار پدما دغه لیدو ورته د د د د د د د د د اپارا لا فانان لخ پګنلا ما ذکرنا ومذكرت رکا چتا او دی با دي اتاي ما پن کو وقت الذي حتى لا يكون تاخذها ايصل معاشا في الوقت الذي اعبر عن الملك په وخت مکروهات یې په خبرې ځاله کی تاسو یې ها لطو ساده تعقید وینا عشر تاخیر توید و سوای تو اخر معنی دار ها شي په بطوس ا نا پننه با اوخ و ملالکا فناق تماع شراکسام سمنت وعا پناق الرحیم نحمل نذیع وخا وخا کرا شو یک خبنا تغیب شامس یعنی ریده نا خود اتاقید مالی میگی ذکا جی و اوخ دمان روستا الالاور تاکتوک وولا بیق خبولا بیرا وخراکم شیر لور را ده هرفان رجای ده ده عرب قدیباک دیتک نجی تاسو در از غموری رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ السلام ده حد رجا ویدا پا مقابند ده ده موزدل فین را غمیناتا کاشی مزل ده جمبری وقبیشت ده سده پاسش پیتو خانی پا خلا صلق لو نورا الله دارت رزی اللہ طالنو سر وخره بے ردا او انا او وحق کله فلاغه په حقله فلا رسول الله اسلام په استعمال کې راوستا رسول <سؤال> الله اسلام داغه یې رسول مکی ته کافي فساله مکی کې ما ما کلی مونږه کوم کړي یې سو کنه یو کړي د اختر یې مه نا ته مونږ به ترا ورسو نو اوسمګ څنڅه اوش شو په لاس رجی شروکا ودو ګېټو کې به دا یې نه چمړې ستل وایې په خول او دا یې قرا کوم دا دا وی خپل مہارت او ته یو اذا تاخيرم صاحب شستو